Tiana Primera Hora. Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. L'informatiu d'aquest dimarts se centra en els temes més importants del ple municipal d'aquest vespre. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. <totipedic> Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes de setembre, que ve marcat per l'absència de preguntes del Partit dels Socialistes de Catalunya-Tiana. a L'ordre del dia el conformen set punts ordinaris i cinc mocions i preguntes del grup municipal d'Esquerra Republicana. L'escarabat morrut de les palmeres afecta ja 265 municipis. Així ho recull el llistat de les zones afectades per la plaga que ha publicat la Generalitat. A Tiana la plaga s'ha estabilitzat i el nombre d'exemplars afectats es mantén 41. La periodista tianenca Joaquim Autrera ha publicat un llibre que recull l'experiència democràtica de Santa Coloma de Gramenet. Sota el títol 30 anys d'Ajuntaments Democràtics, crònica d'una transformació, Autrera posa de manifest les peculiaritats del municipi colomenc a l'hora de posar a treballar la maquinària per forjar la democràcia. I en esports, l'associació de futbol Sala la Lacunaria començarà a saborir el seu ascens a primera divisió territorial el pròxim 17 d'octubre. La Federació Catalana de Futbol ja ha fet públic el calendari de les competicions que portarà el conjunt tianenc a visitar el camp de l'escola Pia Igualada en la primera jornada de Lliga. Tiana, primera hora. Notícies. Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes de setembre, que ve marcat per l'absència de mocions i preguntes del Partit dels Socialistes de Catalunya-Tiana. L'ordre del dia el conformen set punts ordinaris i cinc mocions i preguntes del grup municipal d'Esquerra Republicana. El ple servirà per sotmetre a votació la ratificació d'un decret d'alcaldia que va informar favorablement al Parlament de Catalunya sobre el projecte de llei de l'àrea metropolitana de Barcelona. La nova institució metropolitana englobarà 36 municipis i unirà els tres serveis públics que finalitzarà fins ara han treballat a nivell metropolità, els serveis hidràulics, el tractament de residus i el servei de transports. L'alcalde Etiana, Emili Muñoz, ha volgut destacar al pas endavant que el seu pare suposarà la nova llei. Creant una estructura de gestió molt més implicada, menys costosa i, i més representativa que les actuals tres entitats metropolitanes. I llavors els, tots els plens dels ajuntaments de la trentena de municipis que en formem part doncs els ratifiquem eh, per mostrar el nostre acord i, i doncs la nostra integració mantenir la nostra integració en aquesta estructura que ens és en general molt beneficiosa. El ple municipal també proposa l'aprovació del compte general del pressupost corresponent a l'exercici del 2009 després de desestimar les al·legacions presentades pels dos grups municipals de l'oposició. El partit dels socialistes assenyala incorreccions en aquests comptes generals i ha assegurat que recurreran a d'altres instàncies superiors per fer sentir la seva veu. El regidor socialista Ferran Vallespinós ha volgut fer un especial èmfasi en un dels punts de les al·legacions presentades. Seguim insistint hi ha una sèrie de gratificacions que l'equip de govern ha donat a personal, no tot el personal sinó alguna part del personal, que no estan emparades per cap tema de, de, que doni suport, quin és el, en fi, el sistema o el març jurídic que reguli aquest tipus de gratificacions. Eh? L'equip de govern considera que les al·legacions han estat respostes a bastament i que s'han donat els terminis pertinents. Una altra de les qüestions que es posa a debat públic avui és un reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals. Aquest document s'entén com a resposta a la intensificació de l'ús d'aquests equipaments i el seu ús compartit amb diverses entitats. Des del govern es defensa que la regidoria d'esports ha estat en contacte amb les diverses entitats esportives per consensuar el text de regulació fet que desmenteixen tant el Partit dels Socialistes com Esquerra Republicana. Des d'aquest grup també és lament que el govern no hagi donat més temps a l'oposició per estudiar el nou reglament. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Cost. El que va dir el regidor en aquesta comissió formativa és absolutament fals, és a dir, aquest reglament ha estat consensuat a lo millor amb algunes, però no pas amb totes les entitats esportives de Tiana, per tant, nosaltres demanarem explicacions per a una banda de per què no, no se'ns vol tenir en compte i no es vol dialogar, i perquè amb aquest tarannà no, no l'acabem d'entendre, i per altra banda ens doncs, també demanarem explicacions de perquè es diu una cosa quan realment no, no és certa. No? Una altra de les propostes d'acord que s'assumirà a votació avui al ple municipal té a veure amb un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montgat per gestionar un projecte de cases d'oficis dins del programa Projecte Impuls Treball subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. A més, també es porta al ple l'acceptació d'una subvenció del Departament d'Educació per l'Escola Bressol Municipal pel curs 2009-2010. En el ple d'aquest vespre, només el grup municipal d'Esquerra presenta mocions i preguntes de control a la tasca de govern. El partit dels socialistes ha excusat l'essència de preguntes i mocions al seu grup com una mesura conciliadora amb el govern, tot i que ha manifestat estant desacord amb el tarannà de la corporació local. Sentim el regidor socialista, Ferran vallès -Pinós. Hi ha un cert període de gràcia a veure si és que l'actitud de l'alcalde és diferent quan l'oposició del partit dels socialistes no no planteja res en un ple ens tenen que no hi ha cap diferència veurem la resposta a totes les al·legacions que han fet i el que han fet és un període de reflexió i bueno, presentem-li molestem d'una manera especial a veure què passa si no en un ple no presentem res i a veure si això d'alguna forma crea un cavi diferent de relació per la seva banda gru municipal d'Esquerra porta a ple una moció per donar suport a la vaga general del 29 de setembre i un total de quatre preguntes. Una d'elles està relacionada amb l'estat de conservació i neteja dels contenidors de recollida selectiva. Dona més detalls al regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Entenem que hi hagi ciutadans o ciutadanes de Tiana en, en poc, poc sentit cívic, que potser els usen malament i per tant li llencen restes orgàniques, que és el que fa que els mesos de més calor fagin molta pudor, però tot i usant-los de forma adequada, doncs ens sembla que la seva neteja tant exterior com manteniment a nivell de... són contenidors que estan ja, que tenen molts anys, que molts tenen les boques trencades, etc. doncs sembla que hi ha una deficiència claríssima en aquest sentit i per això fem una pregunta. Esquerra també presenta una pregunta relacionada amb les mesures del govern per controlar el soroll d'algunes motocicletes i ciclomotors que circulen per Tiana. A més, també pregunta sobre el que qualifica de manca de concreció del programa de festa major d'enguany i sobre els terminis en què s'han fet arribar els ciutadans. Per últim, també pregunta sobre la previsió oficial de dur a terme el trasllat de l'escola Lola Anglada al nou edifici i sobre qui en serà el responsable i el pressupost que se'n preveu. Per la seva banda, l'equip de govern ha volgut reservar l'expressió de la seva opinió de manera àmplia sobre aquestes qüestions fins a el debat d’avui. recordem que aquesta emissora retransmetrà en directe el Ple municipal a partir de les 8 del vespre en el 107.2 de l’EFM. Tiana primera hora. El Consell de la Federació del Barcelonès Nord del Partit dels Socialistes de Catalunya ha ratificat la regidora tianenca Esther Pujol com a candidata a les pròximes eleccions al Parlament. La proposta de candidats passa per la vicepresidenta del PSC Manuela de Madré, la també diputada del PSC Caterina Mieres, la regidora de Comunicació i Salut Pública i Consum de Montgat, Cristina Ares, la regidora socialista i primera secretària del PSC Tiana, Esther Pujol, i el secretari de Ciutadania de l'Agrupació Socialista de Sant Adrià de Besòs, Eduardo Fernández. Pujol ha celebrat la desgracció de la Federació del Barcelonès Nord d'Aposta Varella i també que sigui una llista conformada en la seva pràctica totalitat per dones que és una llista de dones especialment, no? I des d'aquest punt de vista creiem que és una federació que justament no ens hem hagut de barallar, per dir d'una manera, les dones de lluitar per tenir un lloc en el Parlament o una, o una candidatura en el Parlament, sinó que han sigut les pròpies federacions, la pròpia federació, els propis primers secretaris de la federació que ens han demanat. Des d'aquest punt de vista és la doble satisfacció de de ser de tenir una candidatura, d'anar de candidat a les llistes del Parlament i la satisfacció, d'a més, que sigui una llista molt feminitzada, no? Des d'aquest punt de vista quan anem feminitzant la política, que jo crec que és molt important. Des de la Federació del Barcelonès Nord es referma l'aposta per de Madre i Mieres perquè es vol donar continuïtat a la seva tasca com a diputades. La llista de la Federació del Barcelonès Nord s'afegeix a les aprovades per la resta de federacions. Finalment, un Consell Nacional haurà d'aprovar la llista definitiva de candidats a les eleccions autonòmiques del proper 28 de novembre. L'escarabat morrut de les palmeres afecta ja 265 municipis. Així ho recull el llistat de les zones afectades per la plaga que ha publicat el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat i que indica un increment de més d'un centenar respecte a les últimes dades. Ara bé cal tenir en compte que el nou llistat respon a una normativa de la Comissió Europea que obliga de marcar els llocs on s'han trobat exemplars del morrut i també els que es troben en un ràdid de 10 quilòmetres. A Tiana, la plaga s'ha estabilitzat i el nombre d'exemplars afectats es manté en 41. Tot i sinó que la baixa la guàrdia perquè l'expansió de l'insecte arreu de Catalunya s'ha produït molt ràpidament des de la seva detecció per primera vegada l'any 2005. En aquest context, la normativa aprovada per la Comissió Europea estableix la necessitat que els estats membres implementin un pla d'acció en les zones de demarcades. L'objectiu és evitar la propagació de l'insecte, tot millorant la vigilància. En aquest sentit, és imprescindible la col·laboració de les administracions i particulars, tal i com afirma el subdirector general d'Agricultura, Ramon Llatius. El que pretenem és això, és que en el, el mateix moment, doncs, sobretot que els eh, implicar els ajuntaments, implicar també els particulars que tinguin palmeres, que quan que la palmera poseu una mica malalta, per dir-ho manera, avisar ràpidament els serveis de sanitat vegetal perquè, bueno, perquè diagnostiquem el, la palmera i puguem veure si realment, doncs, podem procedir a una recuperació, un sistema de recuperació o realment no hi ha més remei que arrancar la i evitar això, o sigui, la propagació dels... De, de estos vitos del Morruta en palmeres veïnés. L'escarabat morrut és originari de la Polinèsia i té una gran capacitat de dispersió, sobretot perquè vola a grans distàncies que fins i tot en ocasions poden resultar quilomètriques. A més, és molt resistent a les condicions meteorològiques adverses i als tractaments químics. Per aquest motiu, sovint s'han de prendre mesures dràstiques com destruir les parts afectades de l'exemplar o fins i tot la palmera sencera. En algunes ocasions, però, és possible recuperar-la. El Maresme, Santa Susanna i Vilassada Mar són els municipis més afectats pel morrut de les palmeres, amb un total de 367 i 245 exemplars respectivament. Diana primera hora, Notícies la periodista tienenca Joaquim Autrera ha publicat un llibre que recull l'experiència democràtica de Santa Coloma de Gramenet. Sota el títol 30 anys ajuntaments democràtics crònica d'una transformació, Utrera posa de manifest les peculiaritats del municipi colomenc a l'hora de posar a treballar la maquinària per forjar la democràcia. El llibre presenta moments engrescadors i decisius d'aquests 30 anys que entran malauradament en un fort contrast amb la imatge del municipi a dia d'avui, quan el cas pretòria s'ha convertit en la gran taca negra d'aquest llarg camí recorregut. Tot i això, Utrera, recorda que en el cas de Tiana, la imatge distorsionada del poble colomenc ja ve de temps enrere, tot i està a pocs quilòmetres de distància. Malgrat la proximitat, tenim a vegades una idea amb molts estereotips del que és Santa Coloma. Va haver un temps que, quan l'època de los Correas, en els últims anys abans de la democràcia, doncs venien cap aquí, que venen els de Santa Coloma. I, I era una mica com, uf, compte que vindran a la piscina municipal els de Santa Coloma perquè venen per aquí i ho tenen molt bé. A... I clar, dius, no, no sempre, o sigui, no passa com en tot arreu, trobaríem persones de tota mena. Amb aquest treball, Utrera vol recollir el canvi substancial existent entre la Santa Coloma del 1979 i la del 2009, amb els trets característics de la insuficiència financera, la nombrosa immigració i la perseverança d'una població que reivindicava els serveis bàsics a cop de manifestació. L'obra s'estructura en set capítols, en els quals es repassa l'inici de la democràcia i els seus antecedents històrics, l'arribada de la primera alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, el seu relleu per part de Bartomeu Muñoz, els membres dels vuit consistoris democràtics, la la nova immigració i el futur del municipi. La radiografia de Santa Coloma de Gramenet que realitza aquest llibre es constitueix a base dels testimonis de gran part dels agents que hi han estat implicats en l'evolució del municipi ja sigui des del govern, des de l'oposició o des de la societat civil. El llibre està d'iniciativa d'un grup d'amics que ha tingut la cobertura d'edicions Fòrum Grama i el suport econòmic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i de la Diputació de Barcelona.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 L'associació de futbol sala la Conreria començarà a saborir el seu ascens a primera divisió territorial el pròxim 17 d'octubre. La Federació Catalana de Futbol ja ha fet públic el calendari de les competicions que portarà el conjunt tianenc a visitar el camp de l'escola Pia Igualada en la primera jornada de Lliga. Aquest cap de setmana el futbol sala la Conreria ha jugat el primer partit de pretemporada a casa, que ha també per presentar el primer equip. El rival va ser el Racing Way, que també juga a primera divisió, però que no va poder superar els tianencs, que enguany guany compten amb una plantilla encara més fàcil forta que la temporada anterior. Un resultat de 6 a 2 va sentenciar aquest primer amistós. Amb tot, el coordinador del futbol sala a la coneria, Antoni Bravo, assegura que encara queda feina a fer, sobretot per reforçar el joc en equip per sobre de les individualitats dels jugadors. L hem passat les individualitats eren eh, decisives. Aquesta temporada encara us donen més, perquè és que amb, amb els jugadors que tenim i els que hem fitxat individualment som un equip molt més fort que l'any passat. Ara s'ha de conjuntar l'equip perquè part d'aquestes individualitats jugui més, tinguem més la posició de pilota a més, l'actuació del futbol sala a la Conneria també va estar caracteritzada per un joc desordenat, sobretot en atac, i cal corregir-ho de cara als pròxims enfrontaments. I amb qui podran començar a posar-ho pràctica serà el pròxim rival, el club de futbol sala Montseny. Es tracta d'un equip filial d'un nacional B que els ho pot posar difícil als homes de Daniel Bravo. D'altra banda, aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el cadet del futbol sala a la Conneria reunirà el pavelló polisportiu municipal. Des del club han fet una crida que joves interessats que vulguin incorporar-se a l'equip. La entrevista I continuem ara parlant de la publicació del llibre de la tianenca Joaquim Autrera, 30 anys de democràcia crònica d'una transformació. Una iniciativa d'un grup d'amics que ha tingut la cobertura d'edicions Forun Grama i el suport econòmic de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona. L'objectiu de la publicació ha estat recollir l'experiència democràtica de Santa Coloma de Gramenet en un llibre amb unes experiències que esperem que Joaquim Autrera comparteixi amb nosaltres ja que estem nosaltres aquí a l'estudi. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs primer de tot, expliquem per què Santa Coloma de Gramenet, per què aquest encàrrec o aquesta ambició de voler retratar una època molt determinada d'aquesta ciutat doncs mira a veure, evidentment per, per totes les localitats i ciutats l'arribada de la democràcia dels municipis doncs era com la, la forma més clara de visualitzar que realment alguna cosa estava canviant, moltes en uns llocs més que altres però en general van canviar molt però en el cas de Santa Coloma eh, té molta moltes característiques pròpies. Puc ser perquè el punt de partida era, era baixíssim, uh -huh. perquè mancaven equipaments, els serveis bàsics, de, bueno, a, a uns nivells que doncs, bastant escandalosos. No? Aleshores, el grup de gent que va entrar, que, que, gent la majoria dels quals no s'havien plantejat mai dedicar-se a la política professionalment, doncs, la veritat era embarcar-se en una aventura carregada de riscos, perquè no sabien ben bé el que es trobarien. Això podia traslladar-se a altres municipis, però en el cas d'allà, com que l'especulació havia sigut tan brutal, i tot, doncs, eh, tot es donava d'una manera més accentuada. Aleshores, doncs, mira, mm, van participar amb això gent doncs, que venia de l'església, de col·lectius molt diversos, i tot plegat feia com un conglomerat bastant atípic, no?, uh -huh. i que van fer una bona tasca malgrat les dificultats. Que això, evidentment, des del punt de vista periodístic, doncs, dona molt de material una ciutat com Santa Coloma i a, amb la manera com va néixer i es va crear i va créixer, no? Sí, perquè a més es dona una, un grau d'identificació entre els ciutadans i, i la ciutat, que puc se senter més amb ciutats com París o Barcelona, perquè són fàcilment exportables, mm. però en el cas de Santa Coloma és que se l'han guanyat a pols, perquè cada línia d'autobús que, que s'hi posaven en marxa, cada servei bàsic, cada sistema de clavegarant de molts carrers que han no tenien tot, ho, ho feien o ho aconseguien a cop de manifestació i tal. Aleshores, sí, es donava una sèrie de característiques que en part recorden altres ciutats d'Aluvió, com, com Badalona, for, formada a cop de d'onades d'immigrants i tal, de... però amb, amb unes característiques molt particulars, sí. Sí, més, no és curiós com, com una ciutat tan propera a Tiana, perquè realment estem amb cotxe, estem en res, pot ser tan diferent, no? És a dir, de la realitat que tenim que vivim, doncs realment quan anem a Santa Coloma o ens quedem a Tiana, és completament com si estiguessin, no diré, en un altre món perquè seria exagerar, no? Però... Bé, podries dir que realment els nexes comuns, tot i estar tan a prop sembla que manquen, no? Són pocs, no? són pocs. Això des del punt de vista... Passa també amb les ciutats de tot el seu voltant o només on dirien, des del punt de vista tianenc? A veure, és a dir, aquesta... esclar, si mires cap al Maresme trobem més afinitats, més, caràcter, uh -huh. més, més coses en comú. En canvi, cap al barcelonès costa més trobar, perquè amb Sant Adrià també trobem diferències. Claro. Tot en basar a barris, ara per, per, no sé, exagerar una mica, però per exemple barris com Sant Roc o la Mina en Sant Adrià. Uh -huh. i, I clar, són mons diferents. No? En el cas de Santa Coloma jo crec que ve donat també... El fet de que és clar, no l'oblidem que els anys 60 va ser Santa Coloma va ser la localitat catalana que més immigració va rebre en, en relació amb el nombre d'habitants que tenia. Això clava donar un tom absolutament, El que havia sigut una ciutat que a principis del segle passat era un lloc d'estiuetge a l'estiu dels barcelonins que tenien la caseta i l'hortet. Sí. Doncs en pocs anys van transformant-se en blocs, en vivendes d'autoconstrucció i la gent aquella doncs, trobo que ho van assumir prou bé. No? I a l'hora de doncs, recopilar aquest llibre, perquè ho dèiem així en el títol, sembla com fàcil, no 30 anys d'Ajuntaments Democràtics, la crònica d'una transformació, però realment doncs, retratar o, o juntant en un llibre totes aquestes experiències deu haver, ser una, haver estat una tasca de filtratge molt important. No? Mira, jo... Quan m'ho van encarregar d'entrada, pensava, vostres quina feinada, i a més jo en aquell moment estava escrivint una biografia que la presentarem al més que bé uh -huh. i doncs, ostres, ara... I la veritat és que un cop... Això acostuma a passar, però en aquest cas m'ha passat molt més. Vaig calcular bastant malament, pensava que em portaria feina, i m ha portat moltíssima més feina, perquè hi ha una part que la vaig viure com a periodista, i ahir m'ha facilitat les coses, però altres, doncs, que no, i has de fer el que fem nosaltres normalment, no?, i és el de contrastar, i quan parles de coses que en aquell moment mantenia un contingut polític important, doncs ja sabeu lo que passa doncs has d'assegurar-te molt i escoltar totes les versions del món perquè perquè ningú et porti a l'hort, no? són molt bona gent però a vegades un... Amb la... Cadascú explica explicades del seu Així punt de vista no? i a més amb la memòria, amb el pas dels anys tot es dolcifica més i mira els fets doncs a vegades es canvien sense que sigui intencionadament aleshores intentava doncs això, acostar-me més a la, reali... a la veritat de lo, lo... lo possible no? ah, Parles en termes positius de, de Santa Coloma però malauradament doncs, en els últims temps sempre que sentim Santa Coloma sembla que s'associa a qüestions negatives a polèmica, a corrupció eh, parlaves abans de l'urbanisme i realment ha estat un tret característic mm, no sé si des del teu punt de vista d'haver-ho viscut des de fa tant de temps et fa mal que continuï doncs, això. Mm, surten aquesta imatge Mira, m'ha agafat de ple tota la moguda del Casper d'Orient sí. perquè ja portava com uns cinc mesos treballant amb això i amb aquest llibre i amb una idea doncs, totalment diferent del que seria els 30 anys, tot i que la, la, els de dos darrers mandats doncs, han sigut ja diferents, diguem-ne. Però clar, quan va caure això es va destapar el cas Pretoria i, i va, em va passar el que li han passat a molts ciutadans d'allà i és que durant uns dies estàs com en estat de xoc de que dius, ostres, què faig, té sentit et fa qüestionar-te la feina que estàs clar. fent i fins i tot els que me l'havien encarregat doncs vam en parlar i eh, bueno, què fem, Escoltem perquè és clar parlàvem d'una etapa que creiem que realment ha donat un tom a la ciutat i ara, potser amb tot això quedes com sembla que és tornar una altra vegada pensàvem que s'havia trencat el malefici de Ciutat colpejada per l'especulació, mm -hmm. i ara tornem a estar les mateixes, no? Ja. I amb més mal perquè s'obre amb democràcia i tot, no? I al final, després d'uns dies de meditació i de que també s'ha creu que ja havies fet una feina, t'havies il·lusionat i ja, ja vaja, aturar-ho tot, vam arribar a la conclusió de que encara era més necessari explicar tot el que s'havia fet perquè realment han sigut unes persones que encara estan pendents de judici que mira la presoció d'innocència doncs deixem que la, la, la justícia faci la seva feina però clar hem llegit el, el que ha sortit dels sumaris clar. de l'autor de de l'autodepressió preventiva i té molt mala pinta uh -huh. no? aleshores dius, homes' s'ha greu d'això doncs, doncs dir, doncs, mira, ara com que ha passat això per una gent doncs els altres que realment han fet molta feina, deu persones que al llarg d'aquests anys han anat passant per l'Ajuntament, gent humil, uns en formació, altres sense, carregats de bones intencions, i realment han, han fet que, aquesta, que aquest municipi hagi canviat. I finalment vam dir, doncs mira, fem-ho, expliquem doncs, el que sabem del que ha passat i, i mira... Al final també, doncs, més enllà d'aquestes notícies concretes i, i d'uns fets històrics que són determinants, també hi ha moltes experiències pe personals i molt de persones que ho han viscut en la seva pròpia pell implicats totalment amb el que estaven fent i suposo que això també era intenció en el llibre, no?, de, de reflectir aquesta personalitat de lluita de certes persones que, que passa a Santa Coloma però passarà també a moltes altres ciutats i molts pobles, no?, que, que sempre hi ha algú que tira el carro perquè sí, no? a veure, en, en total he parlat amb moltíssima gent he entrevistat a molta gent dels que ho van viure com a protagonistes des de l'Ajuntament, però també m'interessava molt saber com ho va viure gent tan crítica com aquesta que ha dit Gabriela Serra o Emiliana, gent crítics, continuen sent, que estaven a les plataformes anticapitalistes amb uns noms que ja ni me'n recordava i, i m'ha agradat veure com ho, la lectura que ells feien o sigui, tot plegat forma una coral de múltiples veus que he intentat plasmar, perquè no siguin ni, ni només l'opinió dels que ho estaven vivint que a vegades estàs tan a prop que hi ha coses que se t'escapen i tant ah, més amb moltes anècdotes, perquè aquest, aquest poble dona moltes anècdotes i, uh -huh. i les frases típiques d'aquells regidors que alguns sabien les quatre regles però tenien els principis bàsics doncs, de, de, de tal i ara amb tot això que ha passat encara té com una lectura diferent i encara dius, ostres. Abans ho que aquest és un llibre doncs, amb, molt, amb moltes dades però també amb fotografia és a dir, fotografies de l'època que suposo que has anat arxius has intentat doncs, també trobar aquella imatge del moment, no?, perquè no se'ns oblidi. Sí, hi han algunes que, que, per exemple, jo no, no havia comptat amb elles, entre altres coses, perquè ni les coneixia. Per exemple, la presentació del Pla Popular uh -huh. és una foto que tu la veus i dius, home, blanquinegre, veus el Xavier Valls, que era l'arquitecte, el pare de la criatura, que va morir amb l'atemptat d'hipercord. Sí. I, I jo que és doncs, no, no la veritat, ni les havia vist. I qui diu aquelles, la primera vegada que Lluís Hernández va sortir al balcó, coses així, i em van dir tots a l'unís, dels de fòrum grama. Diu, home, aquí man, no pots deixar es que les històriques aquestes, és que hi ha que poner-les. O algunes de les oliveres, que es veu com estava realment el, po, el, el barri aquest, o Can Franquesa, que, que era una cosa allà, quatre com si haguessin caigut els blocs del cel i, i que cada vegada que plovia la gent, bueno, allò era un torrent bueno, d'aigua horrorós. I és clara i això o sí sigui, que ho va fer el Bartomeu Muñoz, o sigui, això també s'ha de reconèixer doncs, amb les escales. Allò lo, lo de l'antes i després, que en molts llocs pot semblar sí. molt manit, en aquí és que serveix molt bé, no? sí, mirad, per veure realment l'evolució d'aquesta ciutat i aquí no? ja ho veus, primer el riu que sí. deia algun hombre parece el Sena, hombre, tampoc però mira com estava fa uns <laughs> anys no, no, i realment... això doncs, a determinats barris a molts llocs de la ciutat funciona o sigui que en el que en altres llocs podia ser propagandística deia ja és que realment és que ha sigut així Bé, però quedar-nos amb detalls i doncs amb moviments històrics, personatges que han anat passant i passant i que en una ciutat com Santa Coloma doncs han tingut projecció precisament per la significació d'aquesta ciutat, no sé si ens podríem quedar també doncs per la pluralitat, no?, de Santa Coloma en el sentit de que ha acollit a tanta gent tan diversa i continua sent ciutat tan d'acollida no?, que, uh -huh. que potser és una mica un reflex molt bo, no?, de aquesta transformació també de Catalunya en certa manera. Home, no? diuen els, els experts les persones amb les que he parlat de la immigració perquè li dediquem, mira, has fet bé no me'n recordava i era un tema que volia explicar-te, que hem dedicat un ampli capítol a la nova immigració perquè em semblava, si parlem dels 30 anys no podem oblidar-nos de, de, de mitjans dels 90 el que va passar allà no? Clar. i realment, tornar a això que deien els experts, diuen que en aquest moments que és un referent pel que fa a la relació complicadíssima perquè ho és, entre els nous emigrants i la població autòctona però és que s'està donant almenys sense conflictes importants o més complicat el diari dia és complicat, moment, és complicat no? Diuen que d'entrada ells diuen que el que s'està aconseguint és la coexistència el que la gent s'hagi acostumat a veure que el paisatge humà ha canviat i, i vas, a, vas a places com la plaça del rellotge, a mi m'agrada molt que et trobes en un mateix banc algun senyor amb el sombrero cordobers que veus clarament que havia vingut del sud als anys 60 al costat de dos xinets un paquistaneso i estan frecafetats en el, en el banc, cadascú amb el seu rotllo i amb els seus compatriotes clar. però el fet de que estiguin allà tan juntets compartint un mateix espai dic, mira, això és com il·lustre del que està passant perquè, és clar fixa't que la nova immigració es, es van a parar als mateixos barris on havien anat als anys 60, doncs, la, la gent que venia procedent majoritàriament d'Andalusia i de la resta d'Espanya, i diu que home, són zones molt densificades i això complica les coses però alhora diu que de cara a l'administració per poder incidir i treballar en allà es fa, les facilita uh -huh. el que per una part és més complicat per l'altra però clar en les èpoques s'ha de, de parlar amb cautela sense llençar les campanes al vol perquè ens trobem en una època complicada de vacas flaques i si això i ja, aquesta convivència entre igual sempre és difícil imagina't amb gent tan diversa i tan variada Bé, podríem repassar moltíssim més aquest llibre doncs, de, de tanta història que hi ha al darrere d'aquests 30 anys d'Ajuntaments Democràtics de Santa Coloma de Gramenet, del 1979 al 2009, però ja per acabar, doncs, si una persona de Tiana s'acosta a aquest llibre, per què s'hi hauria d'acostar? És a dir, què, què ens pot aportar? Potser aquesta Santa Coloma desconeguda que...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 que també sembla un tòpic però després vaig entendre perquè ho deien, que Santa Coloma era la novena província andalusa uh -huh. és diferent a totes les altres localitats catalanes, puc ser per això perquè hi ha molta gent andalusa que, que proceden d'Andalusia i que viu molt al carrer que s'hi aboca a qualsevol acte que s'organitza s'omple de gom, gom que això és una de les coses que a mi com a nen que em crida l'atenció també, hauria... amb lo que costa eh? Clar, hauríem de trobar estratègies com les de Santa Coloma, no? No sé si és estratègia, és que realment la gent és participativa Clar. de mena i és una altra manera de... doncs bé, esperem que ens podem acostar aquesta història de Santa Coloma per agafar totes les coses bones i també després aplicar-les o si més no per conèixer una de les ciutats que tenim més a prop i que a vegades doncs, la teníem més desconeguda, com dèiem, un llibre que es titula 30 anys d'Ajuntaments Democràtics crònica d'una transformació i escrit per la tia nenca Joaquim Autrera que moltes gràcies per venir fins a l'estudi no, gràcies a vosaltres per convidar-me i que vagi molt bé amb aquest llibre moltes gràcies. Que vagi bé bon dia. De ja, bon dia. L'entrevista.